Un fănix e o pasăre în vechime. Bătrânul fănix arde în văpaie Și din cenușa proprie renaște, Dar, spre a-nvia mai mândru el din moaște, Îi trebuie lina vântului bătaie. Aș vrea să fiu ca pasărea aceea, Ca fănix care arde blând în pară, Pierind în vânt ca glasul care zboară, Ca un suspin, ca unda, ca scânteia. Dar... Din ce nu își iar. Minule scumpă a lumii acesteia, el moare azi în forma dar ideea, chiar și de vrea, nu poate să mai moară.